بسم الله الرحمن الرحيم بابن في النهي عن تحيج الترك والحبشه باب ده په بيان دمنه کی لته زولود ترکيان او حبشيانو نه ترک دا اولاد دي يا بس او حبشه اولاد دهم دي او عرب دا اولاد دسام دي ترکيان دا یو غش قوم دي او حبش داوخما ندغو دا پشان و وحش نبی علیه صلاة و سلام منک کروا چه تاسو دیو لگو تی مور ری چنانچ دی حدیث کی راغل نبی علیه سلام و پرید حبش ترسو چی دیو پریدیت تاسو لره او پرید ترکیان ترسو چی دیو پریدیت تاسو لره وجه دا غیم داوه چه دا عرب و حبش و منسکی غرغر بیابانو نو اغزه تا تاګ مشکلو هر ترکيانو د اړبو غمیند کیهما د موسمونو پر په چارو د ميلاد او ترکیان او تركيان د ميلادي باريده من ترکيان د په جبالو کې او د اړو په سمو کې او اواخت دی د اوسره جنگ کولو طاقت نه دارونه وكره بي السلامي پريدي خدای دې اشكال لدی چې قرآن کریم کې الله حکم کړی چې کافران ملګري کمزکي چې مومای مظهر ده حدیث ته هغه آیات واریځو apie کې نوی جوابدارې چې دا دغه آیات خاص شوې دي آیات کوم حکم نه خدا ته خاص شوې دي په حدیث سره او بعض وای چې يات نیر ته رای دپاره دکهه د او خبره ده چې کم وخت کې ساح به کرام کم زوروری او زوپې حالو ب چې کله حالت ق شوله پاککو کمم راولیږو ټول کارو سرجن تاسو کو. باون پی قتال ترک باد و بیان دا قتال ترکیانو کیا کم حدیث کی چنبی علیہ السلام من اکڑو صحابہ گرام دا جنگ دا غصر ان پریقی اس پیشنگیور کئی چه قیامت نمک کی مکی و دا غوصہ سومن کی جنگ واقع کی حدیث تا بہرے زانو زکر قلع چنبی علیہ السلام پر مائل لی لا تقو مساتو نبق ایمی قیامت تردی پوری چه جنگ ہونے کی مسلمانان لتو ترکیانو سره سرا ترکیانو خلق دا او قوم دا ترک یان څخه خلق دی قومو نه یو قوم دی وجوم کلمہ جان المترقه چری دیو مخونه په شان د ڈالونو ا شو شودی مجان 달ته وای تشبیہ دیو د مخونو ډالونو دا سره ګل پګول والی او مترقه یې په شو مترقته برته ته وای کمجیزه دی لاندی باندې پروتین هغه دا ډبل <سؤال> خارکی دا تشبیه ور کړل په کثرت تلحم تیر پهړ په مخونه وای دګی دګی مخونه وای دی خل قصره تاسو مجن کوي دا پښینګوی نبی رحمت الله علیه وسلم ورکړو به دا سي 25م داد هغه تر کیانو ده کوم چې سہارا د کوبي کې وسی د چین او د دغه منګولي خلکو سره تعلق سات یو څیکم د ترکیه وطن نه د اړینې د هویت په دانره هغه د وګړو رسستر است مخدونه دي دنګي دنګي پوسې ورته پوسې روس تر ازي نه بیر استراوجي د خپلني يل <سؤال> بسونه شار دي او يختاغ ني ديمه په قيادانه دي ديواله قيه دي نو يو له باط په توجهوني د ګرمۍ کې د باره لکهونه دي ایا د دې وحشت رب ته اشاره ده چې دا به شي شیخ لکه ټول ومغه ببر ببر وي او یختوي په ایا د دې په زار دا به د ويختونه او ترته یختوي چټا چې کتخپوت او مرسي د دې په زار هم د ويختونه خا جی خا جی د حدیث کې د دیو نور او صاحب ذکر کړل د دیو پیزار وو یتای د یو وخت بیان شو بیان شو چې یاهو باندې دغه پیزار چکم جوړته دا وختبه ودری پیزار کړ او یا د دیو د یوختو غټوالت اشاره ته الخوت رسید او د بقایمنه کې قیامت تر دې د زونه جنگي د قوم سره چې وړي وړي سترګی دي ذلف الانقي چیتو پوز ولدي ذلف دي توجد پوزا پر مخ باندې ښه را شو چي تو غن او وې کې مخونه ديو دالل دي دبل شوی نے تلا تو سلام فرمائے کہ جنگ بک استعصر یقوم لہوリエステル کی تن تر گان تاسو بیا دیول درې کرته تر جی پوز پہ کی دی زیروت پاول بو تو کی خلاصو یسوب چوت اس دیو نه حکم چ پدریم کی بعده وخلا ش بাজি حالات او پدریم کی دیو او کما دا حدیث امام ابو داؤد سے ذکر کلو اوونه موجوده کیدا تفصیل کړل دي عزت مستنیب ته تائی شو ده دغه حدیث را حدیث خلاف ته کوم چې امام احمد خپل مسند کی ذکر کړل دي مسند امام احمد کی نویما حدیث مفهوم ده چې نبی رسول الله پرمائی چترکیان پاورنر کې ودی سو خلاصي پدریم زل باج خلاص پدریم زل بیا خپل لیو د خلقو داسې وګتي بخندې به وې او تاریخ کې مدرګه د شورا چې تا نو کله حمله وکړه نو دا راتریم ز چې وایي اخرنی حمله و دره حالاتو په ټیم کې تاسو سمه کیولې شو چې دلامي وکړو مسلمانانو خلافت ختم شوې به خیره لو او کما قاله چې ویني نو معلوم شا چې راوی دا روایت صحیح نه دی او هغه ود احمد دری په نسبت سره صحیح نه دی دیو با مسلمانان نه ها باب نتي ذکر البصرتي باود په بیان د ذکر د بصرک چې نبی علیہ السلام د دې باره کې په بازی په ټنو پېښه وی او کړي مسلمین نے هم مکروی ماده په طلاره ابو بکرن اور دلی حدیث بیان او چې نبی علیہ السلام فرمایلو ينزلون ازل مشي الناس خلق من امتي جماده امت نبی غایت يهم اور جوارزمک کیو سمونه البصردی مو یغیت بصرہ ان در نار يم دیو نار ته یو قالو <سؤال> دجله چې ته دجله وي يكوني بالي پېبا نه جسر یو کلی یو سر اهل آدغي او سې دن کې ډېر زیات وي او یبه دغه د خاورون د مهاجرینو نا مهاجرین اخرت چې خپل کلی پریښوي او غري غارچ جوړیږي نو دی خلک تر مهاجرینو یو د بزنراج نو خاطی جوړ شي تدینه د مهاحو د بسره د مرات کم چې کوپا او بسره خلاص د ووج دا د چې چې نوبییر سم و یو نهر و تجله یو ه چې ده دا د عراق پخوا به د ماود بسې پهخوا کې نه د به د ووج نه او لما چې دی نهاد بابول <سؤال> بستره دی دا بغات کې نوم دی او که به به مع ننفسخار شي هم تیک ده. پاتيشه کو ماحود مصر مدارست جوړ شو او نه بیره زمانه کې نو دا د عمر زمو په دور کې پته شوت د بغزوان فتح کړه او غدا جوړ کړه دغه تیبه خلوی روسیې یو ځای عمر زنه براغدي او د مسلمانانو خاري فاذا کانا کلنچی په اخرې زمان زمانه کې جاب انو قن ترا را بشید قنط و راز آمن در ترکیانو د پلار نوم دی ایرازنو جوهی پلنو ما خونوالا سیغار ال آیونی وڈو سرگوالا تنزیچی دیو با کشف و خواد نیر کی من تقسیم سیدون کی دغه دغا نیر وا و در دغا ترپ کنو سراسا پی رخ دری ڈلی چکم دیزے کی خلق اسی گرابا دری ڈلی شی یوڈالا دیو بونی سی غوا لکی دو غا گانو او بیابانو نوخیال می دیچ وحال اکوری وحالاکشنشی بچگیری اینجی کرتا پیلی او بلڑا لبین خوزون علیان پوسیم چیدی وواقی امان دا زنون دا پارا و کفرو کافر بشیلی کعالقمیو دا غیچی کما ملگره و نسیر الدین توسی اجڑا چیدا نانوی شیو دیو دا اغونا امان اغیستیو دا غیست را دیو مسلمانان قتل کلتل مایو دلایو مایو مگر دی پلمچی رود شاگا ندی و جنگیو دیو شوحadai دا پیشان گویچ نبی علیہ الصلاتو السلام کړيونو درست موجود شویل دا جن چی مینه او رحم او علم ذکر کړي دي جدی د ومی ستای ادیمنه سوت چتر کړي او پات جدي زمانه کې ترکیان د مسلمانانو سره جنگ دي او زيب زيبانی دیو امره کی په ووم امر کیږي او به دعا کول لچی الذي مسلمانان له فتح ورکی همدغی شو و دره تاسو سمځی ویل شو د علا کوخان نسه د چنگیز خان نسه چهل خان نومه اور اغنی او په دغه ځای حمله و د القمی وزیر په شرارت باندې ودر د سیردون توسی په شرارت باندې او tazhir billah chi da akhra ne khalifa ud abasi shanadan khilafat e ummati khatam ko aw khalq da gi drele shuw dawa qe chidan da 154 aw 56 ki maujood shwida nabiy re salam chi ka pish wi ur kado am da ghto shw khalq aw agh aw cha agh ful malum ne اعلا ویانی چاوزان لعما نوازیت و اغم پایتی نشت او نور شوهاداش اوی نبی علیه السلام به خلق بجوڑی خارو نایوشکیو خار بدهی کی چهیت بسرا وی ابو که تیرشوی پدیوانی ها داخل چگین پینیاکا و سباقی ها زان و ساتا دا غیده قرانا کزمکونا و کللائی ها او دا دغیده بندرگانه کللائه تشجیز را و بندرگانه تاویده شید دریا پغاری او دا غیده بازار نه او د دا امراو دا غیده ها و آل ایک اولازی نبتاوانیم بی زوایی ها تراب دا غیده یا زوایی دیگی نم کما کولاو علاقي خار تمرادا زګي يو بدري کې خلک په زمکه نه کال وقظ پنويشتل لکانو اورج پونغل زري او قوم يبيتون چې د شپې يو بدي باندې چپاو کې دي شي يا يبيتون دي وب شپتي ري او يسبعون قرد او خنازير السباقي وا فداچل کې چې څوک وشادوګاني نوجوانان او څوک خنزيراني براګان او دا ذاب چې ي نو دا په قدریو باندې راي دی نهمال شو په د خار کې به دا بي دا خلک دي زیات اوې نویلرممي ده ی نهته ډه کوړه سره به سرې په باې وای و ابراهيم نے تعلیم درہم رتقب دار تعلیم نے ابراہیم کا ذکر کئی جب ہم آج تریو یو صڑیو ا بوغریو زہ ہتی مرادی نرم تویت از غاتی و کلری چاہیے تو قبول لوی ہم ی او نا وی م یذ من لی بنکم سوگ مزبانن تو کی زمانہ پارست دا تنا چوہ کی زمانہ پار بم مسجد اشعار کے ذراکات ای وی سلو او دا چې وي چې دا په هره ورځ عامه پاره دي ماورین د نصل خلیل ابو القاسم صلی الله علیه وسلم نشه فرمایله ان الله مشکل ای باصره پور تکې مدم زندہ شارن اور د قیامت باندې شوه دا چې نو برابرېږي د شهاداو د بدر تر غیر داونه د دې بو سمساواتي دارما کی رو متنه دینه ظاهر درته دې رو متنه دغه مقام فضیلت پری کی ذکر او دا خبر هم معلوم شوه چې عبادت او ثواب رسیږي په مالیکی هیتی پخ دې بدنې کې اختلاف ته ختره بدنی عبادت خبر شو او دا خبر هم معلوم شوه چې دبورهره نه هم مستقداو دغه مسجد العشر دا پیره دوی ګنوم دی و چې و سبشته دا مشهور دی کراچي کې دی نه کنه مستعیره کیږي دی و چې د روځماځم په محلکی واقع دا مسجد چې د زم په محلکی واقع مسجد الاشار قال ابو داو هذا المسجد ما ير النهر دغه نهر قرات تی مرات دایته نزيل اچھا د هبش او ما کی ذکر شوه زیادا وو پهثار ذکر کینې مېرې ازراو پرمن پیر هبش تر سوچ پریستال زلاره زکه ګرن شاندارې نو براو باز کذانه د کعبې مغر خوند نرو پندو د هبشنا سوې کتین دو پندو تصغیر د صاحب ته چون کېدا پندای نری نری نزدیکوته سوې کاوه تغیر ادي خزانی نه غاره چې د کعبې دنه کمال الله پاک په خپل قدرت پیدا کړی یال دې کوم غلط په طریقه دا وقفه نظر ته کوم څه چې غتي مراثي مراثي ونی نه هیڅ غلط قرآن کریم کې راځي چې دا بلد امين دي امن ويږي کوم نقصان شي کوله دا وی जबाबدار سي در طرف قرب سعادت او اچھا قیامت راځي نو په کعبہ ورن او دې چې ارسبه موجوده دا به ولودا ارث به به حبش کې کوم غلط او یا په دې باندې غالب سروی رئیسو دي چنانچہ د عبد زبیر په وحکی د امن پور ته او دغه سی د مکی په مقبه نه په مکی په سات ساته پار نبی ته پور او بیا چکلا په درې مه او تلورمه صدې کې قرامیتو د مصر حمله وکړه مقامه کرمبانی او دا و چې کم مشرونو هغه څخه خبر کړو او غلګ ټیم نه پام پورته شيو اوبې هغه حاضریا سره موړې او میسرته په طریقې راځي مدام دې ته وېجو دی واقعه ډېر اعتبار نشته درته فون نسو 7890 کېمدا چې بازی خلکو حرم حمله کړی و په حد ورو او چې یو لګنه ونه پاکستان ټول مزديری حرم یې ورې یو کس پیدا کړو چې د محلیه ما اوثر کې دادی ال سعود حکومت خلاف فلم نادر مودار او ترابو نکيده ارثبن نبا که د یو لغ تیوي چې نرمي خلک نه دا و چې توبې نه سختيبه و سکه حرم کې و رانه راځي د دې د جوړ کا مخه نه مزوي وي چې دل درې کړل او دنه وجګي ګندګي کړو یو کم وني ته حکم څهو ته حرم مناري ټولې قبضه کړو ټول حرمه قبضه کړو هو وسوي وي دیوي شي وي داې په سېبول نو دا دي د جزي واقعيات وايي بابا مارتی صاحب باندې په دا لاموه د قیامت کې اوران دریا لامون اخرې چی کم ته یې سروسه بیا قیامت کوي ارتمد کی ویلې شوی د رېښتین معلومات نا داغا متاسل چه قیامت را دی. بیا قیامت چه متاسل اگه زان یو قسم اغلی چې داغا امارات شروش بل اغري... اغلی چې اغلی چه اغلی چه اغلی شروش نو قیامت بس بیا جو پسیده. ابو زرعوی سکسان مروان تر اغلی مدینه کی را اغلی واردل. چه اغلی قیامت پا علاماتو که بیان کولنوی چه اول بده جالی. داوی زلال عام عبدالعیم نیعمر تاماو تا بیان اقللو عبدالله من عمرویل امی قرش مروان حجی شڑی ویشتلنی ما در رسول اللہ صاحب نوردنی پرمین اول پنخوکی پراوطو سرا را خطال دنوار دی نمغرید تر اپنا یا دابت الارض بخلقون صاحب وٹیم کی کمیو یا پا دیدوانو کی جمعقی رقوال صاحبنا نبلوقت آگی پسی متثیلی ابو زراوی چه عبدالله جو عبدالله بن عمر ده کتابونو زمغمان امه چول په دونه پور او تل کی هغه تلو د شری مغربي حال دی حديثه باره کې بعضي محدثين و یو زمروان خبر هم پخپل دي صحیح او عبد الله بن عمرو بن عاص خبر هم صحیح وا دغه غطا علامات کی یو هغه د ټوله نمه کی راضی نه هغه کی دجال وای بلکه دجال نمه کی ما مادی به به دجالی به مثال السلامي او اغا آممان چې کمم د قرم د سات حو په کې به او تولشاننس مغربی اوبانېبان یا دا ب عرض. او زه په ابن اسيري فاروي مونږ ناسو مون بيان کو په سايادت اور په نبي رسول الله کې موږ قيامت ذکر وکړو موږ وازونه پورت شو نبي رسول الله پر لن تكون او قال لن تقوم القيامه نشي تديج دغه نماز کې لسمعذ لسمات راشي يو تولو د شمس من مغربيها ديم خروج د دابي ديم خروج د ياجوج ماجوج سره رم دجال په زمینه سبنی مریم غم دو خان اوم اتم نحم ذری خص پوزل ذری چې مغرب کی بل مشرق کی بل جزیره العرب کی په اخر کی ووري یمن نقار عدن لن یخد عدن وروزي خلق به محشر دا معجزات دا علامات چې کوم ذکر شو دي دا هغوی ترتیب ندي دا یو دي داتې بډېګي طول او شاوث مين مغربيها مخ کیړی دا حالن کی دیره مخی بيزال اسلام رضی او دا یو دي داتې صلی الله علیه وسلم خلق بد دین طرف ترابلی تراب او نور چې د مغرب په ځای د مشرق په ځای د مغرب نراوخي جن بیا وخت خلق توبه بنقبري اگر روایتونه په برس ترام شي خلق به ایمان راوړي لیکن د ایمان باندې موتبر دي ثال سلام خل قیمانطرته رابري نه دا معلوم شوه چې دا مرتب نهری کرملړکې ترتیب د یمدغه سر دی اول به ایما محدی را ځي د پتونو په وختې بیا به سب نی مار مه کو د جاال بر را و بیا به نی ماره مه بیا به یجوونز معجوود را او دیر طور نمخی دا غدریز الزری وکی با جزیرت العرب و مشرق او مغرب که بیا و دوخانی بیا و اولی دای ترکیب او بازی ویدی که توقف پکار دید اگرچه بازی خلقویی لی که تر و شمس ممخی شی نو که دیشی که تر شمس پا او وقتی ایمان نیموت بر خوشی سزمانه تیره شي او دا واقعی زړه زرلشنو بیا و خلق کې توبه ایمان رو باسی نموت متبر بید دا ب چې د د باره کې اوآې کريم کرکی آخررجنا له من عرضې توقلې مناسسه وي چې دا به د کو سپان راي تفسییرب منی ک سا چې بې به د غې ب نه کړي چې دا به شپیرتهګ و او را بهشي مقامې برم تخله چ نو ت صریب صیب مسلمانان به پاتې شي دی به دغ او بیا به و چې کوم کاپیرې دغ په سربانې ویکل کوي کار دی او د موین په خلله و کې چې دا مومی هم دا د ختاب به ش مغرریبي د روسته حی کې بیان را دی یا جو جو ماجوورزی کرم را روان دی د جازی کرم را روان دی سبنی مریم زی کرم را دخان دا و لګوي او ض به دمان وي رضول لهوتله نه چې دا بهسلوی خورړدي جاری وي مسلمان دپره په طور د زوقامامو د کاپر د پاارره بهزاد او دولا مصرود چې نه دا تیر شوي دی رینا ق مراد مادله چې کونی بیل اسلام د مکی واللو د پارهه خیرې کړي او په اوبانې دا چې ق سای را غلی او دا خصو په غ زل پدې کې وا پک وروړو کورړو خلق دفن کیږي میږي با مشریکی با مرضی مغرب کیږي د دې تر عرب کیږي الله الله او بیا به جوړي یادنه بخلد دي شام ترپ ته ش الله اسلام بي السلام اوینه بقایمی جماعت تدی چراونه جنور د مغرب و نن کړی چراوه کی جو خلق وی ایمان براوڑی سوچ پرې مغذم کړي دا او غری پیدن رس یو نه پسته ایمان داغه ایمانې مقدسې نه راولې او یک څمنې کړي پاپو ایمان کې را خیر مخترم دا دې چې د وخت توبه نه موثبر که څوک توبه د قبر نو وای که څوک توبه د عامي ګنا لم لائن په اونم سره ایمان د قبر نه او کسبه ایمان ز توبه ده گنا نه جنره کم انتظار چي سوې فاير دل د پرات د خزانينا په حديث کې امره رسول الله پرمړي کوي ایا سره ښکاروالیو چې کڼډین ديو خزاني مين ذهب د سوناونه چې دا بګه وځي شنو په دې کې سوچ او ته حاضر شینداږي نه دي سناخ د دې نو هغه حقیقتا مراد ده چې تراتې به سونه ای یا مقصد دې ام ا نه تیلو کو یان دي سونا دي دام دغه دریابونو د قانره و زی شیخو القران رلي مولا ام دا پرمایل من څنګ د محادسیو خبره ده چې پاتې به څنګه س دا چېتییررو د خبره داونري که نهپې جنګونه پ سره حرییت بانکې څوک هغې تیر شي دغې کې دګ چې دغه به حرامی یا د خاصیت دا چې پتن نه جوړي عذاب جوړه او یادا دا چېروسته را په دی باندې مخ خلق جنگونه کوي فستلو کې و یو کم سلام لږ سی وو پات شې نو وګصه خوشاله ش دره خوشاله سی ز باندې ها دیګه غره خبره شو خبر باب قروج الدجال باب <با> دې با بیان دراوته د دجال کې قیامت <با> پالمات کبره کې د دجال, دجال دجل راولته او د ازيو کتنا دجال د دجل نه دجل پراډ دوکي پرې توي چون ګلې پراډ کې دوه کور کې خلق سره ډېر زیاتا او دوکه کې بده انتها تر دې درې دی دجال وې دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنی پیشنی بیور کڑی دا پا حادیث و کسی رو متواتی رو شہی رو کی داغی بیان دی دو جنا دا قائد دا احلی سنت والجماعت نا دا خبرت از شرل قائد کیویلن چنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمسی خبر کړی دی چگنو زول دی سیبنی مریم دی خروج ددجال دی و دیاجوج و دماجوج و دغس نور دا حق ای و ردین انکار کول دا گمراهی دا و دجال نچه انکار نو اغم و تذیل کئی او دغس مرجع کئی چه اغوی دجال نشی و خواری چکئی شروع کی پاگی رد چ دېوده احادیث کثیره ومن کirdi کم چې د دجال په واره را راغی راغی ما سره چون کې راغی دا په یوه مستنب ورستا کتابو شرح سننه کې بیا د دجال مطرح ذکر کیږي التی په شدت کې دې دلتي په شدت علامات د قیامت 합ې مناهر په پته ولباری کوي او ممما یحتاجو او یحتاجو الی په امر د او هغه دي د هغه لږه ته په امر د دجال کې نو هغه ول څه خبرې دي یو اصل ده دیم حال هو ابن الصياد او غیره د ابن سيان دې کړه هغه نه غیر دي او کثر تغيير شنو په هلكانه موجودن په اجل رسول الله او لا پیغمبر اسلام په زمانه کې وو کنو امتا يخرجوا دي زموږ کې تبصرہ راو دي وما سبب خروجه او ده در آواتلو سبب بسئی وده کمزه نبره او زمین این ای خروجه وما سیپتو ده ده سپاک سری ومن الذی یدعیه او زیبتشی داوکی ومن الذی یظهرو انده خروجه من, okay من, من الخوارق حتی تک سور اتباع واغستشی ده چی ده خوارق بخکارشی نتابیدار بیڑی ومتا ایهل کو کلم ده حلائی وما یبتلو سوک بیوجی یا پیزی منی حجر پا دے طول تفصیلاً باس کر رہے دے تاز پتخل باری ہو گو رہی اللہ سکبے گو رہی دمارہ خبر کی نہ ہوئی چی دجال چی ندا راجح خبر دا دا چی دا موجود دے اگر نبی صلی اللہ علیہ دور کی ہمو خدا لا بندے پا جزائے رو جساسی با رایفه کې ه تماملومی او دای ډیرره خطرنا خطرناک نه ده کله چې ایمامي محدي به را نو اوه زمانه کې به ډ وي او سبب د راتللو د بهلا چې به غسه شي د مسلمانانو د فحاتو پوجه. وستن دنیا کله پد hash پادشي انسان دغه بارے کتري اقوال دي کرام باز قسم خو چي دامه قد دجال اباظوي چينه دي باز وي دا دجال مشابيه کتنا وا خپل مسلمانانو حفاظت دا غنه وکړ او سره کسرزي او د دې سپات حديث کې د پرشوري دیوتا او د الوهیت کوي او کم خوارې دې پوهس کی ظاهريي مداخ په یاد چا دو انتها په شوی نظر بندي وکي حقیقت به سنې او یاده چې ستانس په انتها در سوالي حتا چې اسمان ته حکمو کې باران وکي علما کې تو حکمو کې شینکی وکي یو قوم بارک چې په دې خاصاجره خلک خلاله شي او سره مړکی به به راځون دي کې او اورز بو جوړېش په وخت مکی داسې څارېبه هتره سری په دیبه چې دنیا اخر کې به د طاقت نه د دې دغه سری مبارکې چې قتلې بس دوازه او په مخدز مکه باندې وګرځي ته مسیح د دجال وي اسلام سلام ته هم مسیح وي خو هغه ته تمثیه په ځان نه مانا او ته ځان هم تمثیه بری او په برګي مرضبان یو محلات کی خو روغ به شو په ته مسی پرې چې د یو سربلکل ختم ده یو میاببان دی او دابل سرې داسې د دغه په شان کورته را ختل له داګورو داې پوشانې پورته د اوجه نوورته مسی اووره ورته و پروو کې دا ه بیان دی او دی چې تږې اسلام و کې کی با او داغب فلس لد و مقام کی با خطریج و زیفر جانوی ایل اعنا ذا بی ما پاسمان دجا چه دجا سر ایخ پویم دنا سره زیفر دریام دیده و بو او نهر دیده و ور و او اغای چی تاسوی نی اغیر چی داننار دی ما اونو ببی یا او حقیقت پی تبار از زکر دب اصا شعب دیزی کری وی او سینسی طریقی سب خلق و تخکار رکلی کنی با او بی یا د انجام پیتی بار ته کی جې څړې غوډ د دره وژن په تکلیف شو اخر وتی ابو عبید او جنت په ایتہ جگمان گوی دبونه ابووری سوچ بیاو می تاس د دره د تو بو کینو ریس کی د اګنته دی ګمان کی دا نار ده فرمان نه د پا وان زاکو کی نه راځي تکلیف دی په خداش کی د زړه چې بیاو می ابو مصور بدری وی دا سماده رسول الله صلی الله علیه وسلم نوید دی چې فرمایله وای نبی علی تعالی تو سلام فرمایي نن له کله لپاټ پیغمبر منګره غیر وله او ملت دجالی آورنا اور برینگ معنی کوي پښتوق اور غچته وای ستا وخیال له دې د ماتګ ورو با هغه دې ته دې راستره یکه غووند کی څنګه هغه ته برنګ وای اور ته کاڼا وای او زګته یې خښمه وای دا پرځی باندې تاسو ته وای چې په سترګه چاپا الکذاب دروژن دې کدا څوال راځي چې تل پیغمبرانو خدانو جواب د غیبانی اغان بیاوت دا وه شوا چې دجال به یی کیداته په تنوچ په دیوڅه وایي کینه نو ویر انسان ټول کې پتنوت چې تنه نو ستاتیس ګرایي کزومن خیر دی او کزومن په واره سره الله پاک بداله انده پروسه بیا وایو چې درسته براوږي ګنګو یې ما هو لاوي چې اغه متن د پدوا چې دا وسن راوږي دان بیا او کواسته باندې ګمیراول زکه چې ډو شکر ادا کوي چې هر دي پیتنه الله مو او تیارې وو دنیو کوماله پر چې دي پیتنی نه مو ګل الله ساتلی او دی عمد پره همده ترغیب دې اعمال صالحه او تاج ګورې چې پیتنه روانې مخه اعمال صالحه وکي دجال او کذا له نو اورده اورده یو سرمنه او اور دونو سرمنه کې ګریشوري کارګير پوهه مسلمان بغلط دې معلوم شي کافر به نشیلسته چا نبی اسلام او سوتې تجال بارک وره دغه لری وځي زماري په الله قسم یقینا سړے و اتره شریو ګمار کې دې مؤمنیم پیت تبعوه دوځه د اوجدا اغنا پر کوی به پبانې شوات یا د ووج د غنه چې پبانې به شو ته را وي معلوم شو د خبره چې د جا پو نه ب لر سا د جای مقامات نه بځ لري سااد دکه څنګه چې تاسو ماودون تر چې د جای ما او تاسو چ زه په چې سرین کار وکم خوتاب به را ک نه چې راېذا. نبی اسلامي ما تاسو ته بیان کړل دجال باره کې تر دې چې ډېرې ترې موږ الله تاسو ته څه وکوه نه شي نو مرزات بیان ما ان اوس صاف صاف اوري ان المسيه الدجال يقال المسيه الدجال رجل يوصله كثير لنډ اب حج واغغ دن کې اب حج مقصد دا انسان دا مخې قدمونه دي چې نه دین زیګي داسي او شاته چې کولاو دا دغه چې کومه اغمانه چې کولاو دي نغدي زمون دي چرواني په وې شو تاسو وا وا دونکو جادن کوتو اختوال اور برینگا متموثلانی قران کله شوې د سړيواله سبيناتیا چې نه وي پور تراسته ولا جهارا او نه جواب بالکل دا وې اخیرل به ايو سترګه دګړ ورشي په تاسو باندې پورې تاسو رپ اور نه نبی رحمت اسلام د جاکر کو نه کراو ته تاسو کیو منځبه سمقابل کوم دنا علاوه او کراو ته تاسو کی نوما ماش نبی رحمت دی عالم نه ول عالم تزي نور د پاره د فکر مقام د دجال ملګری دی نو ارسل شي کوم له هغه خپل ځان مقابل له او لازم اخر خلاف په هر مسلمان چا جلال دي سو در تاسو نو دی په باندې اول سر کاف دغه پاره په ننند پیتي دغه نه منګوي درنګ بزمه کیږي نبیل عزرا میسرې وړي ورځ په شان د کال په شان د مېښ په شان د جمعه او باقی مان د ورځې په شان د ورځې تاسو دي مونږ وې دا لپه امر د کال کابل کې پاکي موزه موزه نوېش په ورځي نبیل عزرا و نه دا زکه غیر پران د ورځې دی 24 ګنې ټوکی په تاسو په ځان موزه په خاص ترتیب چی دا به د د ستن سعودي شنه په ډیره باندې نورزول په ورځ پښې په پسې کې ته تم کړی کړي چې غټ غټ شي نو ته مخه کړی چې اته تر په راځو غره نا کوي نو ورکو پیوځینه چرته کوي روان بیا برا کوشي تاسو ته مریم علي سلام او قاده مینا ربي زکی چې شرقي طرف دغې مې استدا لان دی باز در په خواد باندې د موقتل به کې بازيوی د دمشق یو جماعت دی بازي روایتونه کې بیت المقدس راځي بازي کې اردن راځي مظاهر حق علوی چې صحیح خبرم د مشق د دغه را بیت المقدس او دا شرقي د دی مشق او دغه بیت المقدس اوردن دغه خواته دي او ټیګ دي چې اتی اوس موناره نشته او اخر وخت مناره چې موناره جوړه شي دې برا کوڅې د جمیه پورز باندې برا کوزي کې نمازګر د منظر په ټیم کې ایوای مادیه خلق ولوبته دې برا کوز اول منځو باب چې ګروس سبي ايسلام مالمو صورتي کا په بيتنو مقابله پدي غړي را دي دي تمام په کاري ځيمه کورز خاص وای تاسو وای خیال مې نشي نه دا قدر عوامو د پاره ایسا علیہ السلام سپاعت ذکر کل دا بر عزیز کلم ولیدو ایسا علیہ السلام نزول بارے که امامی ترمیزی بابو ذکر مستنیدل که ذکر کو پریستی چید مقابله مقابل برقیش نوی پیجنائی درمیان قد والا سرد مربو دامان سروالی سپینوالی تمالی مائلینی غنم رنگی سپین سرده بینمو مسارتائی نی پا درمین دو زیادو جامعو کی بای لنگ کمیسو وی گره سرنی چکم دے نوستاس کی اگر چیز ته بلونوار نه رسیدره نو کې طالب وکړي خلکو څخه اېدام معنی سلیم بمات کې زیرو قتل کې اې قتل به مباحو ګرځي او جزیه وکیل اگر دې ضرورت پاتې نشي جزیه به خطر ټول خلکو مسلمانانو شي په دغه وخت او هلاك به کې الله پاکو زمانه کې ټول ملتونه مگر اسلام او هلاك به کې مسیح دجال درنګوتري پزنګ کې تلويخ کاله ټول بدایخه ارګه دا به ټولو مریوري ته داسمه که ورسنه شو شو سلوې وب په اوپر شه محترمانه په دبا نمزو کې نبی صلی الله علیه وسلم اور امن حالات بې حتی چې دا ګړې بي او شرمخان خان به وسته ولو وکي ماشومان دมารانو مارانو ولو وکي هري څونه دی